Мелодия и хармония, кръг, елипса, парабола и хипербола. Беседа от учителя държа на предобщия околотен клас на 13 януари 1937 година. Отче наш. Учителят показва картините, които са на катедрата. Изкуството е нещо, което се придобива. Човек трябва да работи дълго време, за да придобие едно изкуство. Тук има гениални работи, някои линии гениални, проекция. Гениалните работи ги прави природата, а пък човекът само ги рисува. Вие се обезсърчавате по причина на въртенето на земята. От това проистича обезсърчението. Обезсърчавате се, понеже Земята едновременно се върти около Слънцето и около себе си. Понеже не разбирате нито единят закон, нито другия, защо Земята се върти, това е доста дълбока философия. Защо се върти около Слънцето и около своята ос? Ще оставим тия работи. Ще се спра на друго. Искам да бъда кратък. Вие сте учили в училището. Има четири вида кривилини, от които два вида са затворени, а пък другите два са отворени. Тия четири вида кривилини съответстват на онзи път, по който човек върви. Имате кръг. Той е затворена крива линия. Имате елипса. И тя е затворена крива линия. Имате парабола и хипербола. Те са отворени криви линии. Хиперболата представлява Божествения свят, а параболата Ангелският свят. Елипсата представлява човешкия свят, а пък Кръгът Животинският свят. Някой път вие разнасяте новини. Хубаво е да бъде човек-кореспондент, но разнесените работи трябва да бъдат верни. Кръгът – това е една проекция. От кръга се образува сферата. А пък какво се образува от елипсата? И от параболата и от хиперболата какво се образува? Хиперболата това е обърнат кръг. На този кръг двете страни са обърнати. Значи преувеличение. Да ти кажат, че тия два кръга могат да се съединят? Непостижимо е това за ума. Как неща, които са противоположни, да се обърнат и да се съединят? А пък параболата можем да си я представим друго яче. Единият по-тесен кръг да има допирна точка. Това показва, че едната страна е по-далеч, а пък другата по-близо. Но все пак не е завършен. Параболата не е кръг от нашето измерение. Тя е кръг от четвърто измерение, което в сегашната геометрия се нарича от четвърта степен. Елипсата пък е от трета степен, а параболата е от четвърта степен. Вие сте излучавали дескриптивна геометрия. Не е лошо да учите геометрия и стари, и млади. Защото вие сега Проучавате само правата линия, нейните функции. Езикът вие е едно шило. Вие сте обуштари. Вие учите обуштарството. Някои майсторски шият обушта, а други само ями шият дупча, дупча. Някои хубаво шият обушта, а пък някои са прогресирали и правят костюми, дрехи. Всеки език шие дрехи. И у на които са ушити дрехите, критикуват тези, които са шили. Не са доволни. Казвам, шийте добре, е, за да няма критика. Но и критиката не е лошо нещо, понеже тя поправя шивача. Едно време шиеха с ръка, а пък сега с машина. Сегашното шие не е по-хубаво отмерено, но то не е толкова магнетично, защото е с машина. Едно време беше сигла и човешката ръка като шие все-таки придава нещо друго. Така съм. За да смените едно състояние с друго, вие трябва да разбирате он си основен закон. Притеснявате се. Вие имате един кръг, имате едно животинско състояние. Един кръг, в който се въртите постоянно, обикаляте от едната или от другата страна, този кръг не се разширява. Дотегнало ви е в този кръг еднообразието, все е с този радиус, понеже всички точки са еднакво отдалечени от центъра. И стане животът ви несносен. Тогава трябва да изучавате закона на елипсата. Елипсата има само две допирни точки с кръга, а пък другите точки са далеч от него. Значи, като напуснете животинското състояние, вие ще имате с това състояние само две допирни точки. Вие не можете да се освободите напълно от животинското състояние. Вие мислите, че животинското състояние означава грубост. Криво мислите. Не разсъждавайте така. То е първичният живот. В онова животно няма мисъл да разбира причините и последствията. Ушучени сте вие, знаете много работи, но ако ви дадат една тема да развиете каква е разликата между личност, честност и справедливост. Какво бихте писали? Аз ще ви дам една дефиниция. Може да отворите речника има и други дефиниции. Може да ги сравните. Можете да отворите който и да е речник и ще видите какво означават тези понятия. Честността защитава личността на човека, неговата чест. Да бъдеш честен, значи и да защитаваш своята чест. Окръжаващите хора да имат добро мнение за тебе. А пък да бъдеш справедлив, значи да защитаваш името на Бога, Честа на Бога да защитаваш. Справедливостта не се отнася до тебе, тя се отнася до Бога. Той е един велик закон. Ако ти не си справедлив, опоручаваш името Божие. Значи справедлив си не за себе си. Това представлява един широк принцип. А пък честен си заради себе си. Ти казваш, аз съм честен човек. Живее за себе си. Казваш, справедлив съм. Живееш за Бога. Ти искаш себе си да въздигнеш името Божие. Честността е първата стъпка, едно предисловие на справедливостта. Честността – това е запада на човека. Да бъдеш честен – това е залеза на твоето слънце. А пък да бъдеш справедлив – това е елипса. Ти само при елипсата може да бъдеш справедлив. А при кръга ще бъдеш честен. Това е един закон. Като се изучава устройството на човешкия мозък, ще видим, че мозъкът се удължава към южния и северния полюс. Но тази енергия, която се набира на двата полюса, тя се изявява на екватора, защото двете страни на екватора са по изпътнали Учените хора обясняват, че това става от въртежа на Земята. Но всяко едно движение е един разумен акт. Ти не можеш да бъдеш разумен в своето движение, не можеш да се движиш правилно, ако в тебе разумността не действа, ако ти не си разумен. Даже по движението можеш да познаеш дали един човек е учен, дали е философ, търговец, адвокат, поет, музикант, свещеник. Можеш да познаеш и какво мисли. Даже и състоянието на другия може да познаеш. Ако някой има събудени и груби чувства, това си издава в движенията на пръв поглед. Ще кажете, че това е сложна работа. Че животата е сложно нещо. Има да учиш. Те първо ще започнете да учите. Още толкова сложни работи има. Казаш. Не искам да уча. Ще играете на корото и пак ще учите. Ако мислиш, че няма да учиш, много се лъжиш. Като мечка ще ви разиграват и пак ще учите. Тога ще учиш науката на другите, а не унази наука, която тебе ти е потребна. Казвам. Учете се доброволно, а не да ви карат да играете като мечка. Вие казвате – свобода. Вие не знаете, що е свобода. Свободен е разумният човек. Питам. Де е областта на разумността? Разумността се осмисля чрез закона на любовта. А пък любовта се изявява чрез закона на мъдростта. Мъдростта се изявява чрез закона на истината. А пък истината се осъществява в живота. Той е един кръг. Ти трябва да бъдеш разумен, за да можеш да влезеш в любовта и да се ползваш от онези блага, които тя носи. Никой не може да използва любовта, да се ползва от нея, ако той не е разумен или ако няма отмереност. Един не може да стане музикант, ако той няма нещо да обича, да има нещо, което да го потиква към музиката. Да вземем едно сравнение. Вземете разликата между източната и западната музика. Източната музика е кръгообразна, а пък западната музика е елипсовидна. Източната музика е мелодична, а пък западната музика е хармонична. Каква разлика има между мелодия и хармония? Мелодията се занимава с един малък кръг. Кога се занимава човек с мелодия? Когато те ударят, ти казваш – Оле-ле-мале, кръкът ме боли, оле-ле-мале, какво да правя? Учителят пее тия думи и се върти. Това е мелодия. А пък сега, какво е хармония? Учителят пее следните думи и върви напред. Оздравях вече аз, напред вървя. Значи има разширение. Това е удължаване вече. Следователно, малкият крък на мелодията е един затворен кръг. а хармонията е отворен крък. Има отворено пространство, има разширение. Една мелодия в хармонията ти ще я развиеш. Мелодията става едно украшение на хармонията. В съвременната музика ние сме дошли до хармонията и ритъма. Но в хармонията трябва разумност, трябва любов, трябва светлина, трябва свобода и простор, в който музиката да се проявява. Мелодията се дължи на симпатичната нервна система. Мелодия има и у животните. И животните са правили опити и да пеят. Но едва у човека започва хармонията. Славият пее, той има мелодия, но колко завъртени има той на гласа. Той си пее за ограничителните условия на живота в един малък кръг. Има известни свивки известни украшения. Всички слави пеят една и съща песен. Те имат някои нюанси, но много малко могат да се различават тези нюанси. Наблюдавано е колко парчета са, които славите пеят. Изброени са до 48 различни мелодии. А пък колко мелодии има човек? В хармонията колко вида има? Да При живеенето в едно мелодично състояние се засяга сърцето ти, а пък в една хармония се засяга умът. Следователно, сегашната музика се дължи на човешкия ум. Музиката трябва да ползва не вашите чувства, но вашия ум. Ако ползва вашия ум, ще ползва и вашите чувства. Оние, които искат да чувстват музиката, те грешат. Не, ти най-първо ще разбереш музиката в нейната същина и тя да ти помага. Защото музиката е един подтик за живот. Човек не може да се облагороди, ако не пее и не свири. Иначе човек ще остане един грубянин или ще остане един... Не удяван камък. Не казвам само да пееш, но ти трябва да се интересуваш. Ти трябва да се интересуваш, защото това е един потик, това е един божествен импулс. Музиката, както е сега, тя е изкуство, но трябва да се разбере музиката и в самия живот. Ако се развие вашия слух, ще видите, че във всичките ви клетки, като работят, има едно пеене. Най-хубавото пеене е вътре в човешкия мозък. Там хармонията е горе, а пък, ако искате мелодия, ще намерите парчета в симпатичната нервна система. Когато мелодията и хармонията са съединени, като се съединят мелодията на симпатичната нервна система и хармонията в мозъка и образуват едно цяло, то е едно здравословно състояние. Хармонично и мелодично ще пеете. Хармонията има разширение. А пък в мелодията има една подробност, специалност, Изучавате някои малки функции. Та всеки един от вас трябва да има малко понятие за музиката. Например, колко музиканти има, които знаят как се минава от едно мелодично състояние в хармонично, понеже в мелодията има по-големи разногласия, по-големи мъчноти. Мелодията се движи в една по-гъста среда. Там хората чувстват болг. Щом запееш мелодия, казваш, че чувстваш тук под слънчевия влияе. А пък щом ти пеят хармония, ти веднага ще имаш една мисъл, един потик, енергия за работа. Ако искаш работа, хармония ти трябва. Ако искаш съзерцание да седиш, както някои свети са седели и са съзерцавали – трябва ти и мелодия. Светиите са седели 20-30 години и са разрешавали един въпрос. Какъв въпрос е разрешавал светията? За чистотата и святостта. Да бъде чист и свят. 20 години той изучавал закона на мелодията. И той на стари години Излиза 80 годишен вече, за да учи в живота хармонията. Тогава той предава мелодията, а пък те го учат на хармония. Грешните хора са по-силни от него. Той бил страхлив, че е избягал от гората, а пък те са седяли на бойното поле на фронта и са се сражавали. А пък той сега отива в тила да им помага. Той си почивал 20 години на планината, като един момък, който е бил влюбен в една мома и ходил по стъпките ѝ. И най сетне момата казала на момък. Слушай, стига толкова. Върви сега да помагаш на другите хора. Ама аз обичам да те гледам. Гледай ме колкото искаш, но не само с мене да се занимаваш. И момъкът трябва да поступи така при подобен случай. Вие имате една идея, в която сте се влюбили. Вие казвате: Аз искам да вляза в духовния свят. Вие не може да влезете, ако не разбирате законите на духовния свят. Вие трябва да преведете думите на писанието. Там някои думи са хармонични а някои са мелодични. Не искам да остане у вас сега в ви идеята сега на стари години да бъдем млади. Има някои неща, които на стари години не могат да станат, но и има някои неща, които и на млади години не могат да станат. Колкото едното е възможно, толкова и другото. На младият трябва да му помага майка му, за да направи нещо. И на стария трябва дълго време да му помага младият, за да направи нещо. На млади години старият ще помага на младият, а пък на стари години младият ще помага на стария и последният ще учи. Какво учи старият човек от младия? Той учи мелодия. А пък какво учи младият при старият? Той учи хармония. Младият, като се приближава при стария, трябва да учи хармония. На младия му трябва хармония, а пък на стария му трябва мелодия. Сега кои са причините? Като млад, вие може да придобиете онзи материал, с който трябва да работите. На вас ви трябва материал, с който да работите в света. Каквато и да е идея, за да я турите в проекция, трябва ви материал, трябва ви едно разположение. Скръпта и радостта са мелодии. Те са нюанси на мелодията. Вие се плашите от скръпта. Скръпта и радостта са противоположни полюси на мелодията. Скръпта и радостта са два полюса. То е една елипса. С мелодията вие се приготувлявате да влезете в живота. И като влезете в ума си, вие ще влезете в елипсата, ще се изправите перпендикулярно и ще почнете да функционирате в параболата или ще дойдете под влиянието на и мисъл на напредналите същества, които наричаме ангели. Съвършенни същества ги наричаме или светии, които са завършили своето развитие. Вие трябва да дойдете под някое влияние. Да не мислите, че като мислите нещо, вие ще можете да направите нещо. Българската поговорка казва, с един камък къща не става. Вашето състояние се дължи на чуждо състояние. Аз правя опити. Опитвам едно свое състояние, дали е реално или не. Изваждам едно правило. Едно свойство има снега. Топи се. Едно свойство има водата. Замръзва. Казвам. Водата при известни условия замръзва. Водата казва. Гледай да не ме изтудиш, че аз ще стана толкова ствърда, че и главата ти мога да пукна. Снегът казва, има нещо добро в мене. Ако туриш малко повече топлина в мен, аз ставам много мег. Следователно, но това състояние на снега тури топлина. На студеното тури топлина. А по което е топло, трябва да го измениш по друг начин. Какво ще му туриш? И му повече студена светлина. Умът, той функционира със студена светлина. Умът е почти без топлина. Но това е функствения свят. Ако влезеш в сърцето, законът е друг. Трябва да разбираш противоречията. Ще кажеш, Господ така направи света. Вие ще изучавате света такъв, какъвто Господ го е направил. Защо Господ да е направил земята да се върти около себе си и около слънцето? Той е негова работа. Но вие ще учите. Вие ще учите, че земята се върти и ти ще бъдеш в хармония с нейното движение, когато тя се завърти около слънцето. Иначе ще имаш други стълкновения. Какво трябва да знаеш сега? Ти казваш, а аз искам да обичам хората. Как ще ги обичаш? За да обичаш ти трябва да си учил хармония, за да има какво да дадеш. Ако аз не разбирам нищо от хармония и мелодия, какво ще ви дам? Какво ще ме слушате? Или, ако не бях учил тия работи, които вие не знаете, вие казвате. Ти си учен човек. Аз да ви кажа. Едно време, когато аз исках да се кача на земята, исках да изуча защо тя се върти около устта си и защо се върти около слънцето ви? Казах тогас, иначе не се качвам. Исках да зная защо тя се върти, да видя дали ще мога да се наглася спрямо нея. Исках да зная къде отива тя в своето движение. Като разбрах нейното движение, сприятелихме се с земята. Иначе можех да се намеря в противоречие с нейното движение. Снисходителен съм към земята, тя казва. Понеже слънцето не може да ме огрее от всякъде, а се въртя за да огрее слънцето всички малки и древни същества, да им дам възможност да ги види и моя възлюбен, да се проявят, да поживеят и като се уморят, пак ще се въртя, за да си починат. Аз виждам, че тя е много умна и умно постъпва. Дава им, после ги туря на легло, събужда ги. Значи, много целесообразно постъпва. Казвам, във вашия живот има едно противоречие. Вие ще дойдете да се нагодите с Него, с унаси божествена мисъл. Към волята на Бога трябва да се нагодите. Бог е създал нещата. Вие трябва да знаете какъв е законът на вашето създаване. Вие чувствате хубаво. Но чрез сърцето си вие ще се домогнете най-първо до любовта. А пък чрез ума си ще се домогнете до мъдростта. С сърцето си ще намерите майка си. А пък с ума си ще намерите баща си. А пък двамата като се събират заедно, ще видите какви са отношенията, които съществуват между бащата и майката. Или като съедините вашия ум и вашето сърце, ще видите какви отношения има между ума и сърцето. Умът е едно дете. Той е мъжко дете. Син е той. А пък сърцето е дъщерята. Тогава ще намерите баща си, духът и майка си, душата. И следователно унези ще останат в средата. Те ги обземат. Така съм, Вие ще бъдете добър, за да можете да намерите баща си. Вие, които сте жени, трябва да бъдете добри, за да намерите баща си. Защото бащата иска добродетели. А пък вие, които сте мъже, които мислят, вие трябва да развиете вашия ум, за да намерите кого? Майка си. Те се прекръстосват. Мъжът търси майка си, а пък жената търси и баща си. Жените търсят своите бащи. И тъй. Между хората на земята, уния, които вървят по линията на любовта, развиват сърцето. А пък уния, които вървят по пътя на мъдростта, развиват ума. Мъжът и жената се сприятеляват са нещо друго. Между едните, които имат придобито в науката на любовта и уния, които имат придобито в своята наука, става обмяна на придобитото в тях. Сега вие искате да знаете защо Господ ви е направил, защо ви е дал форма. Сега, каквато и дума да употребите в отговор, опоручават се думите. Питате Защо съм станала жена? Защото не можете да станете мъж? Някой пита Защо аз станах мъж? Защото не можеш да станеш жена. Не е и при дадените условия. Обаче постепенно мъжът може да се превърне в една жена, и жената постепенно може да се превърне в един мъж. Какво ще разберете под израза, че тя ще се превърне в мъж? Като се превърне тя в мъж, ще му израснат мостаци, ако е човек. Но животните и жените имат мустаци котката и котарака. На котката антените са по-дълги. С мустаците, които котката има, тя възприема уния чувствания на котарака, какво мисли той за нея. Чрез антените от едната и от другата и страна. И котаракът като дойде, и той приема мислите чрез антените. Думата «котарак» не е хубава. Кот, арак. Кот значи да хванеш котка, котарак. Какво име бихте турили, ако от вас би искал Господ едно име? Какво име бихте турили на кучето, котката, кравата. На буквата «к» върви. Ние на български казваме човек. Други смисълът на думата човек. Други трептения има като произнесеш думата човек. Като кажеш, веднага чувстваш едно животно, на което месечината има голямо влияние. А пък като дойдеш до кучето, вече там няма никакво влияние. Върху кучето има влияние Меркурий. Кучето е Меркориянец. Той се съобразява с всички. Върти си опашката. А пък котката е студена като месечината. Тя като си намери къща, не я напуска вече. Месечината може ли да напусне Земята? Като и кажеш да отиде на някоя друга планета, тя ще каже. Мен не ми трябва. Аз съм си намерила една къщичка. Мен ми е добре тук. Котката все около човека се върти, а пък кучето може да има и много господари. Той е меркурианец. Но вие сега не можете да намерите какво има от това, че Луната е упражнила влияние върху котката. На нас месечината ни праща една светлина, която е без безтоплина. Отлична е светлината на месечината, тя пречиства. В месечината е хубаво това, че тя изтегля лошите неща от човека. Ако човек знае законите на месечината, тя ще пречиства човека и ще му помогне в живота. Ако ти искаш да научиш чистотата, дръж една-две котки къщи. Всяка къща трябва да има две-три котки, за да се научи човек как да се чисти. Котката си прави туалета, ближе се, ближе се, отличен характер има. А пък като дойде до кучето, което е меркуриянец, и той има отличен характер, отличен пазачето, то пази човека, пази стато му от вълци. Всяко животно има по една отличителна черта. После, кучето е привързано. И като види и стария си господар мърда си опашката. И на новия господар мърт. На всички мърда опашката си. Една хубава черта е това. Има едно малко изключение. Има някои кучета, които се изменят характера, не си мърдат опашките. Добиват един тип на аристократизъм и като дойдеш, то погледне и казва: Какво търсиш тук? И прилича на стражар. То казва: Тук няма да влизате. Да оставим това сега. Това е затворен кръг. Защо са животните? Ако разбирате кръга, оттам започвате вие от животинския живот. И всичко това, което животните са преминали, вие трябва да имате тяхната опитност. Трябва да имате опитността на котката, кучето, кравата, вола, паяка. Всичко това ще ви служи. Да имате тая опитност, за да можете да влезете в човешката мисъл. Например, вие седите и намирате, че мухите ви безпокоят. Една муха ще принесе на хората повече полза, отколкото вреда. Тия мухи, като влезат във вашата стая, въртят се, въртят се, а в стаята има доста вредни микроби. Мухата ги събира и ги нагълтва всичките. Случва се някой път, че те Охапе направите инжекция. То е от невнимание. И внесе тия микроби във вас. Не е много учена. Но тая муха изяжда микробите. В мухата намерете един хубав пример, че тя без да знае ви помага. Следователно, от нея се научете, че тия микроби, от които се опасявате, тя ги нагълтва и нищо не изстава. Нения стомак е смила. Следователно и вашият стомак един ден може да издържа на микробите. Как? А ще ви кажа. Ще имате една отлична, чиста кръв. Микробите тогава не са опасни. Микробите са опасни в своето размножение, и ако имат какво да ядат и пият във вас, тогава те се размношават. Ако имате чиста кръв, нито холера, нито чума, нито какъв и да е друг бацил, могат да ви повредят. Вие ще ми говорите за оптиката. Но нека да имате чиста кръв, и охтиката няма какво да яде във вас. Тогава с охтиката умира. Но вие имате достатъчно нечиста кръв и охтичевите бацили вземат периметр, настаняват се и мъчно можете да ги изкарате. Те нападат дробовете. Друго е при кръв тога ще приложите закона на хармонията. Може да се направи един опит. Един октичав нека да пее хармония една година, две години, три години и ще изблъска всички микроби. Разширение има. Охтичавите хора са много свити и лъжливи в себе си. Той вярва, че ще умре и като го питаш казва – много съм здрав, а пък той се лъже. Ако си каже на себе си той, хванала ме охтика и трябва да се боря, Тогава той може да оздравее по-лесно, а пък той не признава това. Не криете за себе си вашите погрешки. Изповядайте ги, за да можете да се справите с тях. Всяка една погрешка, която държите в своето съзнание, ще я поправите. Всяка една погрешка, която е открита пред вашето съзнание, пред вашия ум, пред вашето сърце, душа и дух, ще можете да се справите с нея и тогава ще си избавиш от едно зло. Ако я скриете, ще си създадете едно зло. Не крийте погрешките си, а ги изправите. Ще намерите един път, за да ги поправите. Бог ще ги поправи. Тая погрешка не е нещо лошо. Направил си една погрешка. Няма нищо лошо. Сега да оставим това. Знанието във вас не трябва да бъде като един гардероб, да имате стотина костюма и всеки ден да мислите кой костюм да облечете. Не е необходимо това. 12 часа има един ден. 12 костюма на ден са достатъчни. В един час по един костюм. Сутрин при изгрев слънце е малко по дебелич Колкото повече се увеличава топлината, по-тънък костюм. обед, – най-тънкия костюм. И като започнем да залязва слънцето, пак изтива времето и пак ще облечете сутришните костюми. Това е една възможност. Зимно време е да носим по-дебели дрехи, за да спестим топлината, а пък тая топлина е необходима, за да можем да работим. Ако няма достатъчно топлина, мускулите и мисълта не ще могат да действат. При сегашните условия известно количество топлина е необходимо. Лятно време е потребна известна хладина, а пък зимно време е известна топлина. Трябва да се пази равновесието, което съществува в човека. Не изменяйте вашите състояния. Едно стеснително състояние става причина да изгубите топлината си, а пък при едно разширително състояние, когато си давате простор, топлината ви ще се повърне. И всичките нещастия, които стават у хората – Стават от свиването, от незнанието как човек да пее. Свива се симпатичната нервна система и капилярите и кръвообращението става неправилно. Тъй, че ще се спрете при едно лошо състояние и ще изпеете хармония. Например, вие често пеете махарбено. Как трябва да се пее махар? При пеенето на махар ти най-първо ще започне силно и полека ще слизаш. Бено, това е закон на посаждането. Слязал си най-низко и сега ще започнеш една крива линия. Ще започнеш от слабото към силното. Имате едно слизане надолу и едно качване нагоре а пък при Аба имате разширение на музиката. Учителят прави с ръце движение надолу – Махар, после движение нагоре – Бену и движение на страни – Аба. Това е първият пасаж. Като пееш Махар, ти отгоре слизаш от Божествения свят. Слизаш до дъното на живота. Бено, почваш еволюция да се повдигаш. И като се повдигнеш, ще благодариш. Широчина, аба. Слизане, качване и разширение. Това го изисква хармонията. Като пееш, Непременно трябва да спазваш този закон на кривата линия – слизане, качване и разширение. В мелодията вие имате един кръг. Въртиш се, въртиш се в един замутан кръг. Ще образувате тогава една елипса. Двете точки на този кръг ще ги разшириш. Имаш трима приятели, с които не можеш да живееш. Ще намериш още трима, ще станете шест. Ти ще бъдеш център, ще станете седем. И тогава работата ще тръгне напред. И като избирате приятели, не ги избирайте еднообразни. Един приятел изберете, чието ум е развит. Повтори приятел сърцето да бъде развито, а пък от ваш приятел разумността да бъде развита. Намерете един приятел, който е тръгнал по пътя на любовта. Намерете приятел, който е тръгнал по пътя на мъдростта и приятел, който е тръгнал по пътя на истината. Съберете ги всичките и веднага вашата работа. Ще тръгне. Какво разбирате под приятелство? Ако аз съм приятел някому, приятелството трябва да му допринесе нещо. Ако вие сте приятел някому, трябва да му допринесете нещо. Тога законът е такъв. Ти ще се приближиш до Бога, за да му дадеш възможност да ти помогне. Има някои работи, които ти не можеш да свършиш. Отвори сърцето си и има и вяра в Бога. Има някои работи, които само Бог може да свърши. Само Бог е в състояние да свърши тия работи. Ти си болен, умираш. Лекарите казват, свършено е. Всички домашни плачат. Единственият, който може да ти помогне, то е Бог. Ако ти отвориш сърцето си на Него и го призовеш, Той ще се отзове. Казано е, призовете ме в ден скръбен и аз ще ви помогна. А ти казваш, я ми помогне, я не. На какво основание ще кажеш, че Господ няма да ти помага? Не сте приятел на Бога и Бог не ви е приятел. Тогас няма да ви помогне. Законът е верен. За Аврама какво се казва? Че бил приятел на Бога. Имаше една кубава черта. Послушен беше авраам на Бога. Всичкото си богатство. Всичко, каквото му поиска Бог, никога не направи думата на Бог на две. Вие седите и върху това, какво иска Бог от вас, вие си давате мнението. И казвате, това не мога да го направя. Вие правите само това, което вие искате. Вие искате да бъдете обичани от Бог. За да бъде човек обичан от Бога, той трябва да направи всичко, което Бог иска от него да направи. Ти направи опит да го направиш. Дали ще го направиш, то е друг въпрос. Но не се отказвай. Не казвай, аз не мога. Аз сега говоря за една божествена идея, която прониква във вас. Има идеи, които имат надпис отвън. Аз говоря за златото, не е за позлатеното. Всяка една идея ще видите дали е златна или позлатена. Ако е златна, тя е от Бога. Ако е позлатена, тя е от хората. Позлатените идеи оставете настрани, а пак онова, което е от злато, торете го в действие. Вие казвате, не ми е дошло времето. Все се готвите да идете някъде, се очаквате да ви дойде някоя дарба и все устарявате. И казвате, нищо не можахме да направим. Вие криво разсъждавате. Пред вас седят още четири свята. Вие сте в физическото поле. Пред вас още астралното, умственото, причинното поле. Вие отивате нагоре. Още три свята имате над вас без физическия. Вие казвате, на кого ще оставя жена си и децата си? Няма какво да се грижите нито за жена си, нито за децата си. Господ се е погрижил. Бог им дава слънце, земята ще ги носи. Въздухът, храната, водата, Бог ги дава. Ти не даваш на жена си въздух, ти казваш. Какво ще прави жена ми? Ами ти какво ще правиш като умреш? Ние имаме съвсем смешна философия. Ни най-малко не се безпокои за жена си и за децата си. Някой път се безпокои за себе си и казваш, какво ще стане с мене? И за това не се безпокой. Ти казваш, аз умирам. Не, кажи, аз отивам в духовния свят, този свят го изучих. И като изуча астралния свят, ще се кача в умствения свят и в причинния свят. И туга ще се върна на земята, за да работя. Ти казваш, с такива глупости не искам да се занимавам. По-добре с глупости, отколкото без глупости. По-добре е влюбената глупост на младия, отколкото мъдростта на стария. Влюбеният млад има повече знание, отколкото мъдрият стар, който седи със своите предостановени възгледи за себе си. Какво величие е бил преди време? Оставете какво сте били едно време. Ти казваш. Едно време бях млад. Като бяхте млади, защо напуснахте вашата младост? Казваш. Напущам баща си. Защо? Защо напуснахте Бога, като излязохте? Защо ни прати Бог на земята? Знаете ли защо? Няма какво да ви казвам сега защо. Пратил ни е за нещо. Та мнозина от вас сте забравили същественото. Един американски професор отива на пощата. Имал едно болеснено нервно състояние и си забравил името. Той се казвал Джон. Казва му чиновникът. Господине, моля, кажете си името. Извинете, малко работа имам. Тръгва по пътя и мисли. Среща го един приятел и му казва. Добър ден, мистър Джон, как сте? Благодаря, казва той, и се връща в почтата и си взема писмато. И вие сте забравили вашето име. Забравили сте какво трябва да правите. Седите някои пъти и мислите какво да правите. Та първото нещо. Отнесете се до вашия ум. Ще знаете, че сте дошли да учите. Светлината, която иде във вашия ум, тя иде от невидимия свят. И топлината, която иде в симпатичната ви нервна система, иде от невидимия свят. Щом дойде Божествената светлина, вие ще почнете да мислите. И щом дойде Божествената топлина, вие ще почнете да чувствате. И щом дойде Божествената топлина и светлина, вие ще почнете правата мисъл. Тая е връзката, която трябва да направите. Ти казваш. Аз ще почна да работя. Но седиш и мислиш. Тук има мъчноти, там има мъчноти и напуснеш. Тая връзка я късате някой път. Решиш да пееш, но си казваш. Мъчна е тая работа. Решиш да рисуваш, но казваш и тая работа е мъчна. И най-после дойдеш до най-лесния занаят, да шиеш. Че той е стар занаят. Едно време цяла година е седял ученикът да се учи си глага да бъде. Госкодарят после ще го учи да пришие две парчета на едно място. Сегашните чираци в една година искат да изучат цялото изкуство. Понеже знаете да шиете хубаво, употребявайте шивачеството като едно изкуство. Като знаете да шиете, ще си оправите работите. Като срещнеш някой брат, каже му нещо хубаво, оши нещо. Тори и малко мекота, вие в училището как сте се справили с уния учители, които са били строги? Някой се крият, слагат се за чиновете, за да не ги видят. А пък онзи, който знае, дига двата пръста. А пък учителите са много умни. Те търсят някой, който не знае. Само го и му казват, я излез. И той се намира в чудо. Свива се. Във Върненската гимназия имаше един белчев по математика. Той казваше. Я излез стояне, да видим ти какво знаеш по математика. Он си излиса и мълчи. Много си прост. И го разклаща. Нищо не знаеш. Он си, приятел, го гледа в очите. Какво да ти туря сега? И пак го пута, разтърсва го. Пак беше щедър на бележки. Какво да ти туря? Една опашата ли? Айде, една тройка. Ще го побутне малко ученика. Не изкарваше тия, които много знаят, но тия, които не знаят. Ще даде диктовка на учениците. Бутне някой ученик по главата и му казва как да учи, даде му някои наставление на пътствие. Та не се страхувайте от вашите професори. Те не са толкова строги. Но обичайте ги вие. Ако го обичате вие учениците, той ще се отвори за вас. Сега вие имате известна идея за Бог. Вие се плашите. Вие някой път мислите, че сте свободни. Често ние сме жертва на известни мисли, които си внушаваме. Гледаш на пъти едно нощ. Не го бутай, това нощ, че е опасно. Или някоя монета. Пак не е бутай, опасни са. Пътуваш из Европа. Някой ще ти даде цигари. Но като изпушиш цигарата, ще видиш, че нищо не е останало в джоба ти. Или ще ти даде някой бомбон. Яли са по парата някой. Ще го вземеш бомбона и ще го туриш джоба си. Ще кажеш, извинете, стомахът ми малко не е добре. И ще се освободиш от сегашните си неестествени мисли и настроения. Няма да бъдеш един ветропоказател да се менят чувствата ти. Но всяко чувство, което изтича от тебе, трябва да е минало през твоя ум. Неговата енергия трябва да е минала през твоя ум. Трябва да искаш и съгласието му, понеже не си сам, който действаш в света вие сте едно съдружие, които сте дошли заедно по 10, 20, 100 хиляди души сте дошли по целия свят. Свързани сте. Ще се спреш. Ти не си председател. Ще питаш другите членове на Сдружението. Моля ви се. Как мислите вие? Не бързайте. А пък те ще се допитат до по-горните иерархии. А ти веднага направиш погрешката. Сега, коя е основната мисъл, която остана във вас? Ще измените кръга в елипса, елипсата в парабола и параболата в хипербола. Като дойдете до хиперболата, вие ще повикате Бога на помощ. Има неща които са крайно противоположни. При параболата ще повикаш някой светия на помощ. Като дойдеш до елипсата, ще повикаш своя ум. А пък като дойдеш до кръга, ще повикаш своето сърце. Или друго казано, ще повикаш ума си, сърцето си, душата си и духа си. Те са четирите криви линии. Всеки ден трябва да се прави това. Двете външни криви линии са божествените възможности, а пък двете вътрешни затворени криви линии, те са живота, който сега изпитвате. Затворения кръг на животните, много мъчно можем да се справим с него, с тия наследствените черти вътре. Изисква се много голямо знание, за да се справим с тия животински отрицателни черти на цялото животинско царство, които функционират в него. Трябва да има един метод, за да може да се трансформира човек. Това е теория. Дадох ви някои правила. Вие казвате. Това аз го зная. Това, което знаете, е много полезно. Но днешния ден изисква нов метод. И утрешния ден също изисква нов метод. И сегашния метод, който трябва да употребите, ще изтича от това, което сте имали. Какво означава тая картина? Учителят показва една от картините, които като тени бяха сложени на катедрата. От трите зададени картини коя представлява Тая? Добро детелта. Да. Този човек раздава носи и кошница. Но колко копчета му тури онзи, който е рисувал картината? 11. Защо не е турил 12. И на ръкавите по едно копче стават 13. Няма да му върви в живота на този човек в картината. Той казва: Запатачихме се, не вървят работите. Не се продават тия плодове. Торил на корема си 11 копчета. Борба. Всичко 13 копчета. Не върви. Избери най-хубавите ябълки, озрели в градината ти, тори ги в една хубава, отлична кошница. Това лице подава плодовете с ръка, протегната на страна? Не. Ръката при даването не се туря настрани, а напред, по-близо до сърцето. Някой като ти дава нещо, теб да ти е приятно. Добродетелта си има своята линия и трябва да я изучим. Тая линия на картината не е лоша, но тя казва Не ми върви. Не му върви, понеже е направена по закона на месечината. Тя е лунен тип. Тя очаква 100%. Турците казват Сметката, която си правя, не излиза. учителят показва друг лист. В този лист първата рисунка представлява добродетелния, втората влюбения, а пък третия брои милионите. Навел си главата и казва «Може да ме оберат». Този, който е рисувал тази картина, е бил в Египет. Това е египетският маниер на рисуване. Сега е влязъл в европейската култура. Сега ще наблегна на две съществени неща. Много да се говори е лошо нещо. Много да се говори е лоша работа според мене. Аз считам лошо в този смисъл. Например, някой не е готов да разбере. Натрупва не става. Забелязвам, че някой път известни идеи внасят известно разочарование. Казвате, де е Господ, къде да го намерим? Животът е такъв, устаряхме, гладни сме. Ти си устарял последната единствена причина. Той е внушение, че си устарял. Ти мислиш, че си млад. И това е внушение. Ти мислиш, че си възрастен, че си учен, ти вечерно време сънуваш, че мушкаш неприятел. Събуждаш се и виждаш, че няма никакъв неприятел. Каква е иллюзия? Разправяш ми един познат. Вечерно време сънувал, че мушка някого мушка го, но никаква кръв не изтича. И той му казва. Аз съм една сянка, защо мушкаш не бива и толкова с будала? Ние в живота мушкаме сенките и страдаме от фикс идеи. Ти си фиксирал идеята, че трябва да те обичат. Че има кой да те обича, Тебе. Няма не те обичат въздуха, хляба, водата, обичат те. Какво искаш повече? Другите неща от Тебе зависят. От Тебе зависи да те обичат хората. Има и един хубав език. Има един хубав поглед. Някой път ние седим и не искаме да падне честолюбието ни. Че и онзи човек насреща има свое честолюбие. Тогава, като пазим своето честолюбие, да бъдем справедливи и да пазим и неговото честолюбие. Двама души вървят по един път. Единят върви и не отстъпва, и другият също. Бъдете един човек, който отстъпва на другите. Ти си учен, почтен човек. Ако искаш да покажеш, че добре мислиш за някого, отстъпи на други мястото си, не вземай първото място. Чакай и благоприятни условия учителите и скарва учениците си. За да се покажеш един даровит ученик, остани последен. И ти кажеш Стани да пееш и пееш. Или Стани да решиш задачата и я решиш. Тога ще се повдигнеш пред очите на всички ученици. Този излиза не знае. Он излиза и той не знае. Ти излизаш и решиш. Ти чакай последен. Не искай ти пръв да излезеш. А пък друг излиза пръв. А пък се връща последен. С други думи, онова, което знаете, да можете да го направите. Малко да знаете, но да знаете да го направите. Сега да изпеем Махар Пену. Сега турете идеята, че Махар е благословението на Бога, което слиса и достига до нас. Бено е благото, което придобиваме и го възнасиме нагоре. И Ябае. Принушението което трябва да принесем, Тъй да го изпеете с израз. Това, което иде отгоре, това, което издигаме отдолу и това, което принасяме, всичко това да образува една форма. Учителите спява махар до края. Това е вашето пеене. Сега ще го изпея както трябва, с израз. Учителят пее. Може да се изпее и още по-хубаво. За себе си да го изпеете, за да се ползвате. Като изпеете песента, вие ще се ползвате. Аз като пея, гледам това, което пея да го изпея хубаво. Защото считам... Че като пея хубаво и го харесам, той и другите ще го харесат. И ако аз не го харесвам, той и другите няма да го харесат. Изпейте го веднъж, два пъти, три пъти. За себе си пейте. Ще направим музиката като една динамическа сила, един път за постижение. То е едно благо, което Бог ни е дал. Една възможност, която трябва да си служи. Ти си обезтърчен. Попей си. Скръп имаш. Пей мелодия. От мелодията трябва да преминеш в радост. Отлей липсата ще влезеш в хармонията. Сега нямам време. Но някой път аз искам да ви покажа разликата, да ви дам преходните степени при свиренето или пеенето. Как мелодията минава в хармония и хармонията как може да мине в мелодия. Трябва да стане едно трансформиране вътре. Някой път нямате разположение да работите. Някой път имате разположение да работите, но искате изведнъж, нямате търпение. Във всяка една работа човек трябва да има търпение. И няма да имате уния пред всети възгледи. Пред всет възгледи, е, например, когато вие искате да знаете какво мислят хората за вас. Хората мислят за вас това, което те мислят за себе си. Те не могат да мислят повече от това. Всеки един мисли за другите това, което е самият той. Влез при един учен човек, който е благороден, има знания. Той като те види, веднага ще види и хубавите работи в теб. Той ще види лошото, но не се спира върху това. Умният човек не се спира върху лошите черти. Той вижда една слабост, но за тази слабост се показва една дарба. Някой човек много разпилява, но умният вижда, че в това има нещо хубаво. Той вижда, че при тази черта му трябва един ум. Той разпилява, той раздава дето трябва и дето не трябва, но... Една хубава черта има той в основата. А пък щом влезете при един човек, който е невежа, той мисли да не го излъжеш. Аз съм наблюдавал у българите. Един стар българин, който има опитност, с дебели вещи. Той като те гледа казва, не мисли, че ти можеш да ме излъжеш. Мен са ме лъгали, лъгали, имам опитност. Аз се поусмихвам, казвам му. Как си, дядо? Много голяма опитност имаш. Лицето ти внушава нещо хубаво. Той пак ме гледа. Иска да знае с думите си дали го мажа нещо. Казвам му. Имаш няколко синове, много са добри. Много ги харесвам, синовете ти. После имаш една дъщеря, отлична, както виждам. Жената и хубаво е скотвила. Стара е, но хубаво се носи. Спретната е. Той ме погледна и после от положението с навъсените вежди взе едно естествено положение. Казвам му. Аз не искам да те стеснявам. Аз на твоите години още не съм дошъл, млад съм. И виждам, че мога да науча нещо хубаво от тебе. Я ми разправи, какъв беше ти на млади години. Той разправя. Аз го слушам с всичкото си внимание. Той има здрави и солидни мисли. И старата баба ми разправя много хубави работи. Та, най-първо, между вас в класа липсва едно нещо. Вие не се познавате. Имате едно желание. Всеки иска да изпъкне. То е хубаво. Не е лошо нещо, но изпъкването си има своето време. Онова, за което ти си роден, никой не може да ти го отнеме, никой не може да ти отнеме правото. В природата има един закон, помнете това. Никой в света не може да ти отнеме правото. Щом Бог е определил да издраснеш и да направиш нещо, целият свят да е против теб, стига ти да не грешиш, то ще стане. Ти можеш да имаш хиляди неприятели, но всичко това ще се случи, което Бог е определил. Ако пък нещо не ти е определил, то ти да се мъчиш няма да ти върви. То е все едно да изтриеш с един метър зимно време, че да уреш и да сееш. Ти ще прокопсаш и никой няма да те види. Има и вяра. Питаш. Дали Господ е вложил нещо в мен? Вложила един отличен ум, едно отлично сърце, една отлична душа и дал ти е един отличен дух? Имате отлични неща. Пасети ги. Само така ще бъдете мощни. Какво ще ви залъквам сега? Ти казваш, аз съм прост. Аз бих желал ти да си прост, но не сте прости. Вие казвате, че сте прости, но като ви кажа, че сте прости, вие се обиждате. Някой път казвам на себе си. Много си прост, че вярваш на тия хора. И после си казвам. Какво да правя да не вярвам? Ако не вярвам, че той е добър, ще трябва да вярвам, че е лош. Кое е по-добре? И едното, и другото ще ми причини вреда. Вярвам, че някой е добър. Той идва при мен и се моли да му дам. Вярвам, че някой е лош. Той се изважда кубура и казва Всичките пари дай! Кой човек да ме срещне? Добрият или лошият? Добрият разбира се. Излъжа ме някои, казвам. По-добре, че с малко се освободих. Като ме срещне някой казвам. Няма да ме лъжеш. Ако ме излъжиш, ще ти дам по-малко. Ако не ме излъжи, ще ти дам повече. Не лъжете Бога, защото много малко ще ви даде. Кажете му нещата, както са. Не се оправдавайте. Кажете му, това направих. Направих зло. Нямахме лошо намерение. Невежество имахме и ще се поправим. Каквато е волята Божия, ще направим работата. Искренни трябва да бъдете. Не се оправдавайте. Предумният човек няма защо да се оправдавате. Нарисувал съм една картина. Написал съм нещо на френски, на английски, но не съм го написал както трябва. Казват ми. Толкова с невежели си? Ще им кажа. Едва сега уча английски. Как така? Нов езики е. Вземете ме за езика на природата. Там е друго. Не го, го знам. Но в френски език си има особеност – носовото произношение. В немски език – гърленото произношение. Всеки език си има своите свойства. Някои хора изучават повече езици. Не са доровити всички хора еднакво. Едни за една година отгоре може да научи един език. Казвам. Изучавайте божествения език. Всеки един език е хубав. Френски, английски, немски, италиански. Защо е хубав? Защото всеки език е отворена врата, за да влезеш във връзка с тия хора. Ако искате да станете умни, практични, изучавайте английски. Ако искате да имате маниери, външно обхода, етикет, изучавайте френски. Ако искате малко мекота, изучавайте италиански за пеенето. Ако искате да дадете на характера си малко енергичност, изучавайте немски. Немецът като се хване, като някой молец, рови, рови. А пък ако искате да изучавате новото, изучавайте руски език. Това са възможности. Във всеки един език божественото се проявява по особен начин. Всички езици са области, в които се проявява божественото в света. Ще кажете сега. У русите е комунизмат. Вие оставете комунизма? Той не е опасен. Какво има комунизма? Той е една вода, която слиза отгоре. Всичко помита. Но като слезе в полето, отихне и по и градините. Фашизмат, комунизмат, всичко това са начини божественото да дойде. Всички тия учения служат на Бога. Нищо повече. Философи, поети, мъже, жени, всички служат на Бога. Няма никой, който да не служи на Бога. Един комунист казва, прилагаме учението на братството. Много хубаво. Фашизмът казва, старото запазихме. Много хубаво. Някой казва, той е безверник. Няма безверници по света. Има верующи в разни системи. В едно учение ти си безверник, а пък в друго учение ти си верующ. Но всички чувстваме, всички мислим, всички работиме, всички дишаме, всички пеем, всички ядем. По какво се различаваме? Няма никакво различие. Та ученика трябва да има една широка идея в душата си. Господ казва. Не критикувай, което Бог е допуснал света. Щом нещо е станало, Господ го допуща. Той е турено временно на сцената, после се вдига. Всяка неприятност, която идва във вашия живот, тя е временно дошла. Или болест, или неразположение, или загуба. Ако вие по този начин разсъждавате, всичко в света ще се превърне в добро. Някой път сега вие седите и казвате, какво ще правим? Никак не живеем добре. Много добре живеете, само че приходи нямате. Работите, отлично работите. Като си направите баланса, нямате никакви приходи. Не, че не живеете добре, но приходи нямате. Пари нямате. Защо ви са парите? В много хубаво състояние сте. Тук имаше един брат. Той изучаваше труда. Но отиват и му задигат всички инструменти и той остава без пособия. Казвам. Как те обраха? Казва. Не знам. Всичко ми задигнаха. И той сега трябва да ги намери, да ги купи пак от тях. После нямайте едно окоотно учение като средство да преживеете. Една религия да ви бъде връзка, да дойдете в съобщение, да имате връзка с невидимия свят или да имате връзка с добрия свят, със света на любовта. Той е реалният свят. Много реален е той. И той не може да се опише, докато не го видите. А ако ви съведа там, мога да ви го опиша, но тук как ще ви го опиша? Има една аксиома. Един от египските мъдрици казва Каквото е горе, така е и долу. Това е описано погрешно. Както е горе, така е и долу, но както е долу, не е така горе. От земята не можеш да видиш как е направено небето. По устройството на небето не можеш да познаеш как е устроена земята, но по устройството на земята не можеш да познаеш как е устроено небето. Трябва да видиш и горе и долу. Като слезе горното, ще живее както е живяло горе. Долното като се качи, ще живее както е живяло на земята. Тогас пояснявам така. Бог, като слезе на земята, ще живее като човек. А пък ти, като се качиш на небето, ще живееш като Бог. Но Бог, като живее като човек, ще живее с познания. Познание има у него. А пък ти, като отидеш горе, ще живееш като Бога, понеже там всичко е съвършено. Всичко, каквото бутни ще ти върви, всичко е уредено. Всички окръжаващи хора ще живеят в тебе, като че те живеят в тебе. Те ще те накарат да вярваш, че те живеят в тебе. Като направиш нещо, те ти се притичват на помощ. И живеят в Тебе. И тогава ще кажеш, аз съм могъл да живея добре. А пък на земята Господ като слезе, трябва да живее във вас, понеже Той като има всичко, за него животът не представлява мъчмотия. Той знае как да приложи законите. Той разбира законите, знае как всичко да изправи. И като слезе на земята, Господ ще изправи всичко. За това казвам. Оставете Бога да работи на земята във вас. А пък вие се качете на небето, вие ще работите в Него, в Бога. А на земята ще оставите Бог да работи във вас, а пък вие ще му помагате като асистент, не да му давате съвет. Тъй не се прави, инак не се прави. Не. Той като дойде, ти ще бъдеш асистент. Сега аз мислих да ви свиря. Учителят беше донесъл от сегулката. Но ви уча на шивачество. Малко не е хубаво изкуство. Колко часа? Два часа. Колко спечелих? Нищо не спечелих, но изгубих си времето. Два часа изгубих. Всеки от вас задигна нещо и го носи. Ще каже някой. Учителят много говори, но той пропусна там нещо. Тъй трябваше да каже. Тогава с е на онзи българин, който жена от дъщеря си. Той бил чурбачия. Повикал гости и като влизали на всички вътбари им давал по една крина жито. Единият каза: Твоята крина беше пълна догоре и издута на могилка отгоре, а пък моята беше изгладена, изравнена отгоре с литъра. Божията любов носи пълния живот. Следват гимнастически упражнения. Небето е ясно, хладно. Седма лекция на общия околотен клас. 16-та година. държана от учителя на 13 януари 1937 година. Сряда в 5 часа сутринта. София, Изгрев.